وان باب مقرر رجل له نادى بشعار نمبر باب ده دی باب کې د ماتره ذکر کوي یو سړی او اغا اواز په یو خاص شعار سره کوي مقصد نې داې چې کله کله مجا او دشمن حمله کوي او دا حمله د شپی په ټیم ک راځ ن شپې په ووقتې خپل ملګې او دشمن پی جاندل مشکل کارو د مجایددی نه سالمی او سنی نشانات یو بلتهخوفیت طری سرخئ چاره وای کیږي شعار وای او سنې تلاه کې هغه تک خور او پارسې کې وی تنام شب وای او د غریبن سر الليل بلکې د زمانه کې سمراج دی کی دا جنگي نقل حرکت کې دا ټول په دا خو کې زراعیوب باندې کی د یو جدارتي زمانه کې د تسو د لایق دی او په یوه خلک دی یو بل سره کوي نو د دې خبرې کوشش وکاري چې ستکه کم راز ده دشمن معلوم نه کړي او دښمن راز معلوم کړي پداتره تیسرا دنګي عمرتويږي او دغه پټي خبري هرڅوک پاهي نه کوي خاص فن ملګري په باندې کوي مندې ته شعار و پدال سلسله کې سمورې باندې دبر جلل اتر نو فرمایي چې شعار د مهاجرینو عبد الله شعار د نصر عبد مداش یار داسې چې متعين علي دغه وخت وخت باندې بدلي او جده غره یو متعين شه د دښمن معلوماتي مې دغه وخت مناسب ندې چې ګم ماهريني نو داسې مناسب غني چې اي دافتې کې بدلو ورغړني کولرز کې بدلو ورغړني کله پورز کې څه به ټوکی نبی له سلام کې مهاجرین او شهار عبد الله رضواله او د انصار عبد دا په دیو ځوانني چي دا رحمان چونو انصارو کډیر نو معروف ته الله په نومونو کې کدا معروف رزق دا نه جن حنا حنا نيو بارکنا او الرحمن رت الله نمدنا تي او نه عليه امن غو علامہ اقبال سلمت من اقوا من قلبی من غذاکا ولا لو بکر نهوپ مایت کی پزمانت السلام کی وہ زمو شعار امید امید دشمن مڑتے دشمن ماما وجنا دالا مر دی وچ استعمال کرم نبی علیہ السلام <سؤال> پویمو قداویلیو ان بوییتتم کرشپی پر ٹیم پتاس و حاملہ و اکڑیشوہ یعنی ان بییتتم کرشپی پوکت کی تاس و حاملہ و اکڑا مجھول معلوم دون نفل یکن شعارو کمستاس شعار جدائی چیحا میم لیم سرون مدین مختلف شعارون را را را یوشه یار منتا دي چې دشمن مالو <سؤال> کړه او باغی باندې خبره کې او الټي دښمنی عطا تر شیار او یو بیروي چې ربنا وبس اچھا ما ياخذ الرجل اذا والباغله تو في الله باو ما يقول الرجل اذا سافر لدينا اخو مصنف عليه الرحمه چیکله انسان جهاد لپاره تیار شو دې او دې نو د خدای نه امداد واري او دعاګانې پر کوي کوم چې د کول نه ودر په کې یو مسافر لو یو مجاهد لنلیکول فقار فذيه باب كده أولا نيدو عيد كرق الله السلام بكلا سفر شروق ولو وإذا ذر سفر بإبان نداد واباكوالا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعصاء السفر وكعبة من غلب وسوء المنظر في الأهل والمال اللهم اتو إلىنا الأرض وكوين علينا السفر يا الله تزمن غم ملغري سفر كي وتزمن غ خريفي بحال كي يا الله ربنا و انا بتا سفر منو عساي سفر تكليف و مشقتن و سفرنا وكامه العلم القلب اعوذ التكليب و فاسك يدلنا المنظر و البدك تلنا فحال و مالك چسی نزبادو گورم. اللہ اغمدتو لنال ارضا. یا اللہ رانی جدی کسی زمان دبار از مکہ. وحوین علینا السفر، سفر دادو آمیتوان، محترین دوا، اوئے؟ جی بار حضت ناردن معارضا، خوبان عمید دامو سنيب بل حديث ذکر کړو دا د ابن مرहदी ته د امام ترمذي امام مسلم هم ذکر کړی لري پای کی ادب ذکر کوي رسول الله د کیناستلو د دعا چې نبی نے دلام کانو توکل برابر شوالا بې وې وقولو وانا خارجن پیدایسل کی چورتن کې او سفر تا کبر الصلث الله اکبر وی لري करतوي ثم قال <سؤال> بي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين وإنا إلى ربنا لمنقلب أما شروعا بعدا دعاء اللهم ان اثلقف في سفرنا هذا بالبر والتقوى من العمل ما ترضى اللهم احو لنا هذا اللهم البود اللهم انت في السفر وخليق في الاله والمال وإذا رجا قال هنا جواب كلمات وېب کې دا ذکر دي چې او ائبونا تا ائبون عابدون لربنا حامدون شموابط کې دونکو توبې ستونکو عبادت خون کې د خدای رب حمد او رب حمد وای اوو نبی له اسلام او له هر د نبی اسلام یوش جمع د جهل له هر اذا لو اصنایا کلوچ دیو خطل او انو کبرو اللہ اکبر بے وی او کلوچ دیو کزیدہ میدان تصبحو سبحان اللہ بے وی نرائیو سویچ و وجیادی صلات درازالی کا وزد مانزام پا دیبانی کرای شیئر شیئر خلازی چی کلسو کو پرتگی اللہ اکبرو برا طرف او چی کلسی دیو رکول اللہ جنفاکی سبحان ربی العظیم و سبحان ربی العلاو دعم در درمنا خبرت. وای. وای. خوديعوکا. باون پی دعین دلو دعا دعا دعا دعا دعا کولد رو خطای کلې او زړې مسافر لر رخصتې صبر تاوي نو قضعاویت ما ته ابن مروي راشه وداع کج تارو ست کما رسول الله څنګه ج رخصت کله ما رسول الله صلى الله عليه وسلم اغداوت او ستوري الله دينک او امانتک او خواتيم عملک زمانه قوم دا لاس راستا دينستا امانت او ستا د عمل خاتيمي د دعای کوله او رستरीज او استودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم ده او شکر عليه مسافر تو مسافر جکور ول د دعاوی نو اوس څنګه وای غنور کتابونو ذکر کړل ترمیزی و غیره دایې الفاظداري او استودع الله الذي لا تضيع ودائعه استودع قللا الذي لا تضيع ودائعه زمانا ثم تعالى الله ذكرت الغاء امانتنا النزايكي المسافر بتقور خلق طويل میرا سفر اور قرترا تک خیرت یافت سرگی وہ یہ تا حدثنا طلحه حدثنا حماد بن سلمان ابي جابر قد قدميا مقدم لنا نسبه قد نسبه الى كانه ليس سلم جابر هذا السوداء اللي يعمل قاري ثوري والله حرمه ومانهته ومانهته ووضعوا الله وآمانكم وآمانكم دينكم قام يقول رجل الى الربيه قبيه كان كان مجلس منتدى حدثنا ابو الحسن ابو حاتم قال حدثنا ابي ساقه الانداني ابي اکر شهيد عليا اکر د ما مداري ہوتی بيدن اذا ركب يو سليك کر سر لئی تخی جین دی خطو پټین کې وزید اما کې خو دعاګانی چ انسان له پوره او زی او د یا سر لئی تخی خصوصی چې سر لئی ته کر اخی هغه زمانہ <متنسان> <متنسان> دی زمانه کې جیتازو گاڑی تخیی جایی نو پا کم ترتیب خطر پاکار دی او کم دعاوی لپاکار دی <تصفيق> علی بن ربیعوی زحر حضرت شویم علی رضی اللہ نحو تا او تیمی ارداب ته یو سرلی راو سرش و چیدی بی سورش نو فلمہ و داری جلگو کلچ اغفل اخبا کیخو پر ریکاب پاعلان کی لعلان نداسی اولار گئی پاگی ونی خرق سرلی تکر تخیی جی دته موږ دې غاوړ دې تاسره بس تخیرې نه کور یو پیدان دا درې کاف کار قال نعجرد لن هو بسم الله فلما استوى على ظهره اكلت ذي بشابه برابر شو قال الحمد لله چکه تاسو پکې پیدان فقیرې نسبوي بسم الله چفسیت کې نسبوي الحمد ثم قال يا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقربين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثه مرات تريدانه بالحمد لله ذكرياته يا الله اكبر ذكرياته يا داود وعقلا سبحانك إني ظلمت إن ولا يغفر الذنوب إلا أنت ثم دعى كما يخ ويشير اور ایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی درو نبی رسالام بالا کار کله باطل کو سنج ما وکلو سم درحیک وی وحی فقلت ما یا رسول اللہ اذا لک عمیر بن عائشہ اند ایک طریق نو اندر قال ان ربک تعالی یقینا ستارب جوجت یوجب منام دہی راجکی رخل بندہ اذا قالک لجو یستر لی ذنوبی اللازمہ گناون او بخی الله ذكر رزق يعلم واذا بندقي انه لا يغفر الذنوب غيري شي غناونه زمانه توبى سكت شي بخرزك يربي يفرلي ذنوب ابي الله وشاليه لا الله وشاليه مخلوق الله نه مختلف افکار ها سلام عليكم انا زمان من جناه وله صلاح تنامرون عثمان صلاح تنامرنا فيا بديت باقیت اول حر جنو ام باو ما یقول الرجول او ایدا زلال ما نظل ایدا مكان داٰ كذراوی جی کلا را کشی پا زید را کشی دوکی سفرت جی در از نوکل فلا رو کی متا دنک carroشی وطفا کا دعو موقباً ابن اگان کو پکار عبداللاء <سؤال> بن عمر رضوحانا نقلی چهو نبی علی السلام اذا سافرک لبا سفرک ولو فاقبلن لیرشک ورامخا مخشو قالا ویبن یا ارد رمی ورمک اللہ ایز مکر زماغ اصطار رب قلد اعوذ باللہ من شرک و شر ما فیک و شر ما خلق فیک و من شر ما یدب علیک فاللہ پناو عن ساده شرنا اذا اغشیر شرنا جتاکره و دا شر دا اغنجي تاكي با شوري و دا شر دا اغنجي قتا قرد جامع الفارس وا اعوذ بالله بيگي من اساد و اسود و من الحي والاقرب و من ساكر البلد و من ولد اپنا اوارا با اللہ سلام استانا دا من اساد تور، تور، تور. أسود دا دا ماري. ماري. ومن و أسود أو دور أسود دور ماري و كسم دور و دور ماري و من الحياة أو دعام مارنا والأقرب ساكن الملد أو دوسيدونكو دور نخار چه دي انس أو مراد سرعوام شرونج و من والد أو دوالدنا إن ده حر بلان ولد و جسي در چه هام ما ما نشه، اید خو مومشت، او بازیوی چه والید نا مراد د ته، ادا ما ولدن لاغه، زوریت اولاد مراد. ده دعاگانو کی سجا و انفراد، نبیه الاسلام در سجی پی دعا ونبي عليه السلام كم الفاظ مسجعوين لأداء وتكالوب نري لذلك نبي عليه السلام أغفصها حد بلاغت حتى لسي دلوك بغيث مشاقة وتكاليبنا بعد أغدخلينا لأسي الفاظ مسجع روات نواضي درائية تسيري أولاً بلائتنا حضرتنا حمد بن عبشاء عبشاء باب بول دابا دیشم دغه تا دا دابا رحمت الله 52 کراہی اول لیل دی باب کی ذکر کئ رشپی اول ہے کی مزل کول مکروحه مزل کا کوئی اخر ہے رشپی کوئی اول ہے سکن حدیث جابر رحم ذکر کړهت نبی رحمت الله علیه و رسول فواشیکم تزم پردای خپل ساروی فواشی جن نپاشه دنہ داغه تر هوت وی شي خلغه کو نه پریدي او چراغا ل دا ما پریچتنور پریو دي كردي چراش په ما تولايشا تورواله د ماغانستان په ما او پرواله توي د ماخام د ماغانستان پمينس کی وي يو afaste دا تورواله توي د ماغانستان نه ترعرفو نيبي ني سلامي چې دا تر ختم شو تاسو بل سار بما بري فان الشاتين تعيس شيطانان فساد خرب اذا غابت الشمس قرن و ضري حتى تذهب قامت الاشات او طواله رشيخه حتى تمشي مدينه مسجد باذن الله لهني ولو كراهيه السر او اگر جي شريينه جي فريد است دل میری نظر مريجه کي سارو امانات چني بير است راتو سلام اول ایسا کی انسان سرویم پر یکی انو پرید ریقی صرا ترجمت الباب سابیتی بیا دیدے کې حتی را گردی حتی برائی برائی حارا جا دینا دا معلمی چی کلا دا غشپا رستشی نو بیا ساروی فنی خوضل جائیز دی حالن کې مسله کھولین دي نلا نا پا آوک کلی چی دا امانی چی ساروی دیچا پا ټوله دید او کچر تدین امان اما نبیار نه و اختنو کی هم سارو پر حودل جائید چنانچه رست و راش حدیث برار رضی اللہ عنہ ہو چی سکسان و شکایت کردن بیاری حیث صلات و السلام تا اپاو موقع نبیاری و السلام دا پرمائیری ہو چی سارو عالمہ دشپی اخپل ساروی ساتی او پٹو عالمہ دور رضی اخپل پٹی ساتی مسالت افسیرن بالترین چی دغا چیزا و فسانت جسرن مدیو جنہ دیک ودا که تاسو له روئ ا چې دا چا پټو ته دیک پټو ته بیا نه پر خطر کې خدا حدیث دلته کې مختصره ده د امام مسلم تفسیری ذکر کړی دی د مسلم په دین روایتونو کې سیبیاں کوم ني وسته واشو سیبیا نموڅه چا وایي ته تاسو خپل <سؤال> ساری او ماشومان نپدې اپو با دي تر کوه مسلم کې صرف د نو ذکر است او بسر نشي देवजन शरीहीन हजरत दावी जिदा इंतहादा غریب اعتبار ده ماشमान सरदा न पे اعتبار ده سرو سلام اچھا بھائی اچھا بھائی محمد مصطفیٰ محمد بن محمد اورن کا حدث نامہ ان اور رضی کمی اور رضی جنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سفر دور نبی کی دا نبی علیہ السلام حالت پر کئی کانی مالک رضی اللہ تعالی عنہ قلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج سفر لکم نبی علیہ السلام پر سفر کو تو الیوم الخميس سواد اور الخميس اما څنګه چې نبی عليه صلوات السلام د خميس په شنبي ورځ باندې سفر کړ. حتا چې رواجه علماء او تحقیق دې چې نبی عليه صلوات والسلام ټول <سؤال> سفر په يوم الخميس کړلي. حتا چې سفر د حجۃ الوداعم. اگر چې ابن حزم ظاهری وایي فرد حجۃ الوداع نبی السلام په يوم سبت خړل. حضور علماء لکه مقیم وغيره وایي چې هغه هم په يوم الخميس دی نی جنگ تا کم جنگ چی اغا اقدامی اقدام والی <سؤال> نو پاکی دستا لخکر تین زحیسی مقدمت قلب قلب او ساقا دوی مناثبت سرا جنگ تا هم خمیسویلیش وید وخ دغه ایلا دې د نړۍ په لارهونو لپاره الله مبارک په پورې راوکانو اجازه ورکړي تن اوریشن باب الفر سفر باندې په بیان د وخت والی کې په سفر کې نه دې کده خبر انسان سفر توجین د سحر په ټیم کې ټپق کاری به د سر په ټیم کې سمروختي د الهارت شه بهتر دا سفر که دا تجارت وی که دا سبر دا جهاد وی که دا سفر د حج وی که دا وی که دا سفر د عیلی بلکی کما امور چگه دا کهودس تعلق ساتی پلس هارفا ولی سکی دا اکردشی لفتر دیر خیر برکتی پتیس سر آتا چنها وقت تیم کی کولیش پتی زمانه کی سمرا پخلقو کی پریشانی دیو بیبرکتی دان دا آغی اولوی خبرم ده چیز سهر وقتی کبکار کولیون اغری خلقو پریخی سخری غامری دی نبی علیه صلاة و سلام ناقل گئی چیز السلام کوله انبر علیه صلاح کا ولی اللہ مبارک دی امتی بی بکوریها یا الله برکتو چیز ماد و مند پارا سهر وقتی دی دوی که دا سخری غامری میں تاجیر کھڑیو کھڑیو او نبیل اسلام اذا به عصریت اجیشن او نبیل اسلام یا اخکر دیگو یا دسته اخکر او دورت دنیگو یا اصداره تاجیرو او اقل تجارتی انخافیلت تجارت اول نهار ننیگو فا اصره ماندارش و قصره ماله و ماله دیرشو او دورتی وقتی کارنه کی برکت اللہ نې سبق لم ده چې څومره وخت تیته انسان راځین او پریږه خیر ډیرې پری بسر راته چې د واخت نه وخت غیلرای و غوونه زمانه په تفقو نه دارې پښمنی نه شروع کی او بداو چې د او زمانی چونو او خپل د خوراک سکاټ کی تنظیم کړو نو کورونه بچا غورا ته او ځان خپل تنظیم کړو د پاتې کېدن د دې مسالې دی چې ونه چې دا پاو جمعات کې کوم چې کومې پاتې کېدن اوو بزان ده پارا او پارا کو نه چون ده کو نرا وڑی هغه وڑی رمده پات کی دیوش میا شه دغه یادې دې کنه کڑونو پته خصوصه ولت نو ډیر دي اته په طالب <سؤال> وګړي کی داوی د غره دې چې نه بل ارشه بلکې دې دې کم دین ده د خویدا جوړ شوی ده لکه اربا زی خلق باقي خلق تصپی جنې د پخواني زمانه ودا شي غټان او اور غره خلق نوو خلقو په شاګر د پښابه وګرځول د پښانکړې کته کو کوو هغه ولې ان شاء الله ټاپ ورکوې استادي څه دا خبره ده کوو نو تاریبه را مدرجې ده چې چې پوزه ګرم چې ټاپ درکوې درا کوکړه دا دې ناراض شوه نور په قوانینه ده باندې کې بداو چې تاریبه را مدرکو نه په او سبب ار وراغ ممنون لکه چې بس کارتینه لاندې ولاو او نظرونه شریف تا وموندې گزاره بکی ده نو سبا کو نه باهو داسې د پښبني پټی پیل وکړو استاد به مت <متزع> حاضر وو تاسو بدا سپ لاغه دې نه وسوکرجو دا هغه نه وسوکرجو دې نه وسوکرجو کاندې ګډیر خیر قطر بن نفیق توشی قران د تفکیر زحمه الله کوله شدته استاد جان خو له چې ته ډیر وخت پاسي داغه استاد زات ریکو چې به کدراوي په مستن بکینه ستونه کتابونه واغته خو دې شو دې شو شو وګمخره کتاب مخکي خو دې څومله دا و چې دا کتابونه مې داس په سترګو مې چې کم به مخرهونه کتابه پورتو روزانه مده پورتو چې کتاب پورتره خطو تیرات سره خپل <سؤال> مخکي کتاب سم چته نه دا هر بردا اوښته دا نه دې کې خو اچھا بابن پی رجل نیو سافر وحده اغسره چیوازی سفر کهی دینا پیغنبر اسلام مانا وکرا چیو سور شیطان دی او دو شیطانان دی او دره کسان دا قافلہ حدیث ندا معلوم شوات چیوازی دو کو زه یو کو کول چې دا نلی په کار مراله بخاری ته مختلف ابواب په موضوع باندې وزکر یو باب امام بخاری وزکر کړی دی, دی. دی, دی. دشمن دی, دی, دی. باب السير وحده بل باب وزکر کړی دی هل يبو يبو هل يبو الطريقه وحده هغه طريقه دښمن حالات راوړي دی دا یوازې شي او دریم باب دے باب سفر نه او وی پڑھی کی حدیث امام مالکونه ورس تلکڑچ از جنا او امه و ال امکما اکبرکما کله روس تکونه تاسو به اذان کوي خامدب د امام ټیک دا معلوم شو چې یو که سفر د معلوم شو چې نشه کولی حافظ ابن حجر وایي شبعی شارحین دایی نې ماخاریج کتابو ذکر ده باب سیر وا ده او یا هل یبوس الطریات واحده رد رد احادیث باندې چې کوم په سنن کې راغلي چې دا حدیثه صحیح نه لري حافظ ابن حجر وايي چې دا خبره ذکر نه ده صحیح اغه روایت نه چې کوم د سنن دی هغه هم صحیح دی په خپل <سؤال> مقام أما دا خبره توضیح بسند راضي دي د مبارکې محمدی تین حضرات وایو چروايات د منی دا منصورتي پروايات د جواب یا کمره وایته نو چې منانا نام دا او محمول لي چې خوف او يره کوم چې جواز ده په هغه محمول لي چې خوف او يره ني یا کمره وایته چې منانا دا دا محمول لي دي ضرورت او کوم چې جواز ده په چې ضرورت پکېږي حضرت څنګه يہه تجديد جهاد خو ګڼ کتان دا جاسوسي خو یو کثره کول شي لکه ضرورت لیکن عام په اوسره یوازې سوال کې به ضرورت دی خپل بخاری کې باندې سن स्टेज پاکه سفر واحد ہونا چنانچہ حدیث بخاری دې لو عالمات ما په لو عادتې ما عالمو ما سار راکبن به دې لن وحده حريث عبد الله بن عمر دې يخلق تعلمه اګه کمزره په واځي سفر کې دې دروازه باندې حوارو زړه ترنه इच्छा بچوله نه یوازې کړه کېږي وې تړه وې تړه درد کېږي ائچا و یوازې په پر نوې کړه کوم ضرر پې کېږي او دا هرڅه معلومه ده دا تفصيل لمسلې شو 52 ک قوم ی مسافرون ی امرون اهدافهم ا قوم چې ی سفر کین یودي امیر کیدل دا جماعت ته یو بکیا امیر وی دا اغاد پی سلطه تحت پی سفر ترقاو پترتیب سره کیږي اثر یوه دای چې ګڼ کسانې د انسان ضرورت راځي کوزی دوه ته ضرورت راځي د قافله وی او دوه ضرورت بل طرف تستبایی مختری پی یو با عیدیسی وکا بل با عیدیسی وکا طولو فا عمل نکیی چھ پیو عمل کې بل با خبکیی چھ پیو بل با خبکیی چھ پیو بل با خبکی او که دا هاری اومنی دی پار دیگا بس خوشی درینو بیسا پرخو نکی پا دیو جبانی او کس کول غاری چھ اگر انتظام د امور چلی او خبر چکم ری ردیو پا طریقبان چلی انتظام د خبر بل طرف تا لا اختلاف زیات جګړه چې څو ډېره خبره نه مڼي دار یو تکبر په بناوه او کله چې وخت امریکایو بیا هغه ځنګ ته سره وکړي هغه مانی نو بریږی توازن یو کړچ په مرګرو کې توازن رااله چرته هغې پریشاني او افغان بیا شي جوړي داد نبی رحمت درو درام ہدایت چې مونږه او تاسو ته خودل له عمل کمه رې تل څو زهنه چرته څو امیر کړې رې مشکل لګتا سي دا زه وای دا بکری کې خلاص کېته نه وای دا غوتوي وای وای او لا کله دې بیا ملکړو چې مونږه په انسان چې کله زیات دي د د ضرورت د رزق ضرورت د سمې سواق در کې انځای ضرورت ته د عین ضرورت ته تفاوض لري ترني کې لوی ضرورت اغا ده مصحفم قرآن کریم مصحف او صلدان څوری پاکي تلاوت کړي پاکي درس تدریس کړي نو آیه مگر دشمن تام مصحف وړل قرآن مصحف وړل د جای د کنري حدیث کلال عبدالله بن عمر رضو ما رو عیدتی چه نهار رسوله السلام ایو صافره بالقرآن الى عرض العدود منع کرل نبیل السلام ندینه جی سفر و قرآن سزمکی دشمن دشمن دش دی حدیثی و راویی ایمان مالک تناوی و او ما خیال ده فدیوان دی چه مخابت ایناله العدود دو وجدی هردینه جی دشمن با دورسی ذره نقصان با دورسی قران کریم دې دې ته ډېر دې الله <سؤال> په هرمرونه تحقیق دي کې څنګه امام مالک دې وي چې نه مطلق بلکل د دښمن ځمکې ته قران مسوړل جایز او دي ادهنا وب متفق ده له مونږ ګورو چې دا لخر کم تر جماعتي کبیره ده کثیرره جماعاتی صغیرہ سره اللہ علیہ وسلم اولا کبیرہ صلی اللہ علیہ وسلم امام شعفیس میں مطلق داری شما گوروچ آئے یرد زیاشتی کنشتا که یرد زائی کی دو وانو بیا منہ دی او کنو نبیا منہ نزا تفسیر شد حدیث محمول نے پا آغا جماعاتی صغیرہ باندی پا آغا چابانی کی اغوس را یرد ابو خیثم حدثنا واثن بن جبیر نے خبر سنا دی کہ پسند کرشوری د لخرونا او د منګرو نا او د سریونه یوش چمت جس رد کرتوی راي جمعت سريه تنه دا د ستوي او پقهم متقمل گروتوي پدا سر سلسله د الله پیغمبر فرماي خيره صحابتي اربعات ورمل غري دلور دي خيره سراي اربع مئاتنا او غره طريق دلور سوري او غره بلخرو کي دلور زردي ولن يغلب 12000 من القللتين او هرگز مغلوب بنشي دوله زرا د قلت بیا شریه ري نگندې ترور ملګرو ته و دي غواړوي دا په دې مناسبت باندې کل سرور په دې درې ا یو کس بیمار شي او بیا دغه کس یو په دې کې وڅیګر ځای کوي او وڅیړه بار هوته کس ګواهان په کار دي نو بده کس نشي چګو او چې سرور کذار دا یو مونږ کې دغه ګواهه نو په دې وجه دي چې ورو وي او دا د دې نورو کې د ځواني او سره مغلوب بانشه دوله زرکسان نفلت دواجی نظر کوئی که چرطر نور و امور و پواجباندی مغلوب شنو تک ده که دیش قلت پواجباندی دوله زرکسان نشنن چه لفنین پا مقابانی در صحابه کرام و محضار دوله زر و افتر رواید که دار دار دار دار خوال تکیو خبر آغو کردی وان لن نغلبا لیوم من قلتین و دا خبر خنوا و اول وقتی آغو سرست پره دې خبرې دی وایي پدې دغه وروستۍ